פרק נ"ב עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש כי לא יוסיף יבו בך עוד ערל וטמא התנערי מעפר קומי שבי ירושלים התפתחי מוסרי צווארך שביה בת ציון ככה אמר אדוני חינם נמכרתם ולא וכסף תגאלו. כי כה אמר אדוני אלוהים, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס עשקו. ועתה, מל לפה נאום אדוני, כי לוקח עמי חינם, כמו יהלילו נאום אדוני, ותמיד כל היום שמי מנואץ. לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא, כי אני הוא. המדבר הנני. מנהבו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון, מלך אלוהיך. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו, בשוב אדוני ציון. פצחו רננו יחדיו, חורבות ירושלים, כי ניחם אדוני עמו, גאל ירושלים.